lanparak aukeratzen. Kaixo, Charlie, egunon. Egunon, Andres, giro politia, ez da? Bai, eta gainera kanpora atera behar dugu erosketa batzuk egitera. Zer, lan data. Bai, baina nagusiak bulegorako lanpara batzuk erosteko esan dit. Eta nolakoak erosi behar ditugu, ba? Ba, guguna ditugun bezalakoak. Halare, nik uste dut txiki horietakoak erosi behar ditugula. Argia lojenoa ematen dutenak eta sapai barroan sartzen direnak. Horiek, normalek baino argi gehiago ematen dute eta gainera garbitzeko erosoagoak dira. Bai, ba nik uste dut flexoak erosi behar eh? Hoiek, bai, erosoagoak dira leku batetik bestera ibiltzeko. Eta horrela, guk, ba, nahi dugun lekuan izango dugu harria. Bai, baina horiek bestek baino leku gehiago hartzen dute. Itxusiak eta gainera bestea baino garestiagoak dira. Garestiagoak, garestiagoak, guri zara jola. Nagusiak ordainduko du, ezta? Bai, baina prezioare kontuan izateko esan dit. Baina, bueno, nik uste onena dugu tenda batera joan, eta bertan ikusi. Bai, guazen? E, bai, baina itxanun pixka bat, eh? nagusiari abisatu berdi hoteta.